Ясноволосий хлопчик обережно спустився зі скелії і пробирався до лагуни. Він скинув шкільного светра і волочив за собою в руці. Сіра сорочка пристала до тіла, чук прилив до чула. У смузі потрощених дерев що довгим шрамом ганялись у джунглі, спека стояла як у лазі. Він ішов, важко спотикаючись фавліани та повалені стовбури, аж раптом пташка, червоно-жовта з'ява, мокнулася в гору з криком. Йому воною озвався інший крик «Ей, почекайно!» Ущі оба вічвеламу захиталися На землю градом сипунули крапли «Почекайно!» – повторив голос «Я зачепився!» Ясноволосий зупинився і підтяг шкарпетки різким автоматичним рухом, що намить уподібнив в джунглі до котрогось із англійських графств Знову почувся голос «Борхнутися не можу це глабета. Той, хто говорив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 А вон там, у морі, рив. Можливо, тут взагалі немає дорослих. Ясноволосий відказував похмуро, а в його охопила радість. Радість дійсно не Він став на голову посеред виламу і вишкрився до Товстуна, перевернутого в його очах. Нема дорослих! Товстун замислився на хвилину. Цей пілот! Мабуть, він відлочив колескин на нас. Він не міг тут приземитися. Літаком на колесах. Його збили. Він неодмінно повернеться. Товстун похитав головою. Коли ми сідали, я подивився у те, у вікно. Я бачив іншу частину літака. Там горіло. І обвів поглядом смугу потрощеного лісу. А це наробив вюзеляж. Ясноволосий простяг руку і торкнув зазублений пень. На хвилину він не наче зацікавився. Що з ним сталося? Куди він зник? Штормовими хвилями затягло в море.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 «Завжди він зубліває», – сказав Меридю. «І в Гіблартарі, і в Адисабебі, а під час заутрині впав прямо на Регенда». Тут хористи захихотіли, наче чорні птахи, вони обсіли повалені навхриз стовбури і з цікавістю розглядали Ральфа. Роха не питав їхніх імен. Його лякала ця у формована вищість і нецеремонна владність у голосі Мерид'ю. Тож він заховався за Ральфа і заходився коло своїх окулярів. Мерид'ю повернувся до Ральфа.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 трухлявого дерева. Майже відразу вгору здійнялася тонка цівка диму, і Ральф закашлявся. Джек так само вкляк і легко дмухнув, димок відхилився, загуз, з'явився язичок полум'я. Полум'я спочатку майже невидимена на яскравому сонці огорнула на велику галузку, розрослося, забарвилось, сягнуло більшої гілки і вибухнуло з рідким тріском, до догори. А хлопці з окуляри! завивав роха. Віддайте мої окуляри! Ральф відійшов від вогнища і тиснув окуляри росію в руку, як у той простяг, наче щось намацуючи. Його голос уже ледве бубонів. Самі плями перед очима, навіть руки не бачу.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 Здається, у нього єдиного на острові не відростало волосся Усіх інших патли стовбурчили копицями Тільки рохи волосся лежало жмутиками Так, ніби на його голові належалося бути лисені І це недосконале покриття мало скоро зійти, як пушок на ріжках оленя Я все думаю, сказав він Про годинник, можна зробити сонячний годинник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 Ральф зрадів нагоді змінити тему і закричав, коли Моріс виринув на поверхню. Ну що, лясно в живото? Моріс кинув Ральфу усмішку і той легко гулькнув у ставок. З усіх хлопців він почувався у воді найкраще. Та сьогодні розстрожений згадкою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 Тоді знову нагору. гору. Ральфи, ну будь ласка, видно там сигнал? Саймон не сміливо простяг руку, щоб доторкнутися до Ральфа, а той пустився бігти по обмілені ставка, розбризкуючи воду по гарячому білому піску під пальмами. Замить, він уже продирався крізь густі кущі, якими почав заростати вилам. Позаду біг Саймон, за ним Моріс. Роха кричав. Ральфи, послухай, Ральфи! Вогонь погасив.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 Він подивився вниз на чужий ворожий схил. Надійшов роха, він засапався і скімлив, як малюк. Ральш зціпив кулаки, розчервонівся. Напруженість у його погляді, гіркота в голосі промовляли самі за себе.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 з кілка звисала випатрена сваняча туша. Вона важко розгойдувалася, бо її несли по нерівній стежці. Голова свині низько звисала на пошматованій шиї. Не мов би, шукала на землі. Нарешті над згарищем залунали слова пісні.